Velkommen til Mandagsbold. Mit navn er Sandro Pasovic, og som altid så skal vi snakke om fodbold. Alt det her det er sponsoreret af Adidas og MobilePay og deres bødekasse, Mobile MobilePay box. Vi har fået 17. spilrunde i Superligaen øh, spillet eller spillet væk kan man sige. Og i dagens afsnit, der skal vi vende kampene og de største overskrifter der har været, for der har været nogle ret store overskrifter, som også er kommet ind her mandag morgen. Og derudover så skal vi snakke om juleferie og hvad man som spiller laver i sådan en her. Måske vores øh, To gæster, de har lavet noget, som man ikke skal lave i sådan en, en juleferie. Mit team, det består af en dansmester, som også øh, har været min... Jeg har ikke været min danske mester, men <laughs> en dansmester siden øh, 2012 øh, med FC hvor du vandt. Og kybriotisk mester med Apoel i 2013. Ja. Og så øh, kan jeg godt lige præsentere dig, som at du har skruet mod Gianluigi øh, Buffon, fordi jeg gerne vil udtale hans navn. Ja. Øh, Mikkel Beckmann, velkommen til. Jo tak. Og vi sidder jo ikke alene herinde i dag. Nej. Det er jo helt sindssygt. Ja. Der var en eller anden, der, der sad fast i en metro i sidste, sidste uge. Fordi at den anden, eller kan man sige, den tredje i det her team, det kører rigtig for mig her, her om morgenen, det er en tidligere Superliga-spiller, som har spillet i Anders og i Silkeborg. Han kan sige, hvis han har spillet flere steder. Men øh, også en reality-deltager, <laughs> som lige har været ude på en ø. Det er nemlig øh, Martin Svensson. Velkommen til. Jo, tak. Vi dybter øh, træneren søn i sidste udsendelse, <laughs> så den, øh, den tænker jeg bare, vi kører med. Redaktørens søn, ikke? Jo. Eller, eller var det træneren søn? <laughs> Nej, men bare, du ved, ja, det var, jamen, når der kommer en ny træner, når der kommer en ny spiller. Ja. Her er der kommet en ny Chef øh, på bold.dk, ja. så øh, første man i house. Så øh, Martin, hvad skal du lave, øh, for du har noget nyt på, på bold.dk, hvad er det, du skal lave? Jamen, først og fremmest så tak for, for alle de superlativer, jeg lige fik i forhold til Bex, øhm, men, øhm, men jo, jeg har, jeg har spillet ud over Silkeborg Randers, så har jeg også lige været en tur i, i Viborg og Vejle. Øhm, lang historie kort, jeg skal lave en podcast, formentlig sammen med Bex om, øh, om fredagen, hvor at vi øh, skal have lidt mere løs stemning end... end, end, det, det, her en, ja, end det her magtværk. Ja, en det en, her en, magtværk, en hvad der ellers normalt er en podcast, hvor, at vi, øh, hvor vi skal snakke lidt mere om... Øh, ja hvad kan man sige, Ølfis og hornmusik, der, der skal gang i den, vi skal have det sjovt, vi skal, vi skal snakke om øh, øh, vedemål, og, øh, og så måske grave nogle, nogle lidt sjovere historier frem, end, end hvad man ellers hører ude i, øh, i fodboldverdenen, så, øh, så det er udgangspunktet. Fedt, jamen det, det glæder jeg mig til at høre. Øh, det, du. det der med hornmusik, det er jo lige mig. <laughs> Men fisen, det var... Nej <laughs> det er ikke, det ikke mig. <laughs> Men fedt, det, det glæder vi os til at høre, det kommer ud hvornår? Eller, vi, starter det? Vi starter den 18. februar, øh, så vi har lige noget, noget tid til at, hvad kan man sige, forberede os og, og lige lægge den, den helt rigtige gameplan nu. Ikke? Altså, det, er, det er jo stadig... Øh der er stadig tid til, til at brainstorme, og, og hvad der ellers er, øh, altså gode idéer og så videre, altid øh, velkommen. Så, så vi skal lige have lagt en helt klar rød tråd igennem, øh, hvad, hvad er det øh, hvad er det, det her magtværk skal, skal handle om. Og hvad er det, din mail er? er det reality-snap? Reality-snap.lg.reality.dk Okay, kom nej det er rigtigt, når man siger, vi vi alle sammen går faktisk i træningslejr i, øh, i december og januar, og så har vi forhåbentlig en bedre udgave, eller en, en god udgave af den podcast, du starter ud med at have. Og en endnu bedre udgave af mandagsbold herinde. Øhm, og har man nogen indskyldninger til, hvordan det kan være, så udover, at det var en reality-snabelag-reality -reality herover <laughs> så kan man skrive til mig på podcastsnabelagbold.dk eller personligt til mig på sandossnabelagbold.dk og så vil vi selvfølgelig tage de her spørgsmål og øh, en mente og så lad os bare hoppe ud i det. Det første, vi skal have kigget på, det er rundens detalje, som er sponsoreret, i, eller sponsoreret af Adidas. Og der har været nogle detaljer i den her runde, som der også altid har været i de andre runder. Så Beckmann, Ja. hvis du skal komme med en uh, dagens detalje for runde 17, som også er den runde, vi går på juleferie i på. Ja, øh, jeg synes faktisk, der var et par stykker. Jeg har faktisk valgt at rosen dommer. Shit. Ja, fordi nu, nu, nu var vi meget ude med riven i uh, sidste uge over uh, Burkhardt. Ja. Nu vil jeg rose. Øh, jeg vil næsten gå så langt, som at sige den næste uh, topdommer i Danmark, Mikkel uh, For den måde, han uh, styrer kampene på. Uh, det er jeg ret imponeret over, ikke kun i den her weekend, men faktisk i en længere periode. Uh, han har uh, fuldstændig check på det. Han har sådan lidt uh, Claus Bo Larsen-attitude. Mm. Øh, snakker godt med spillerne Ser det ud til De har respekt for ham øhm, Så den måde han leder kampene Kontra den måde Burkart ledte øh, kampen sidste weekend Som vi var ude efter øhm, Så synes jeg at vi her ser en dommer Som øh, har fuldstændig tjek på tingene øh, Og det kan godt være At, at hans øh, Hvad kan man sige øh, Fakter med armene Og gestikuleringer og så videre at de er måske en lille smule overdrevet, men det ser bare ud som om, at han har fuldstændig tjek på, på alle tingene og øh, er på forkant med, med situationerne. Så øh, jeg glæder mig til at se mere til ham her, og stadig en ung dommer, som har, har fremtiden foran sig. Så øh, dommerne for Ros, for en gang skyld, det synes jeg også, de skal have, have lov til. En young gun, hvor, hvor hårdt sidder, som det skal. Det han, siger, han er jo til hver <laughs> kamp, og det, jeg synes, jeg er enig. Han er og I øvrigt, i øvrigt har han jo selv spillet fodbold Håne. på et øh, forholdsvis ja, højt niveau. Og hvad er det? Bare sådan, jamen, han, er han, et højt niveau? Han, jamen, jeg tror, det var i divisionerne. Arh, så er det uh, højt. Så forholdsvis højt. Men jeg synes bare, det giver et eller andet, at uh, en dommer også selv har været inde der, hvor uh, det gør ondt, og han kan fornemme, at spillernes puls nogle gange uh, er helt oppe at ringe, så han ved godt, hvordan han skal håndtere dem. Uh, det synes jeg bare er et ekstra på det. Fedt, fordi ja, lige præcis som du siger, så ved han lige præcis, hvordan... Uh, hvordan man skal håndtere de forskellige situationer. Fed, øh, og endelig lidt øh, ros til en dommer, blandt øh, de fik i huk i sidste uge, også. Ja, præcis. og med rette. Ja. Hvad har du øh, med som øh, rundens detaljer? Jeg ja, er meget godt heddet frem, den der, Bex. Du skal også rose når det skal. Tak, tak. Øhm, ja, jeg synes også, han er han afstanding. Øh, Claus Bo var var meget godt, øh, meget godt reddet frem der også, fordi at øh, som du siger, han har fingeren på pulsen, der er ikke det der uh, wannabe-strisse over ham, at han, han farer op og, og, og, og er ligesom, altså lidt, lidt magtleder, som ligesom nogle dommer desværre godt kan have. Øhm, han, han, han, han er stærk ham der, og skal nok blive god fremadrettet. Øhm, min, det er, det er måske lidt givet, men øhm, jeg synes, Rooney var, var en af de store oplevelser for mig. Øhm, 16 år, scorede selvfølgelig også yngste nogensinde. Øhm, derudover, så, øhm, så kunne jeg ikke lade være at tænke på, det jeg sad og så kampen i går, hvis, hvis der han, han røg for, for 100 mil plus jamen så ryger ham der enten til vinter eller til sommer for, ja, det dobbelte. Ja, det, det, det er det er med statsgaranti. Tror du allerede, altså, at han rører? Det tror jeg, han to år tilbage i sin kontrakt. Øhm, kan også godt se noget perspektiv i for ham. Øh og allerede drager på hævetyr nu her. Øhm, ja, der er lidt, lidt, lidt, lidt slatteren over ham på en eller anden måde, og jeg, jeg tror, han er, han er den næste år, der ryger. Vi tager og, den, ja? Og jeg udfordringen med det her er jo for FCK, at når man er så ung, må man ikke lave længerevarende kontrakter. Hvordan er det, det er det med det? Så det er, når indtil spilleren fylder 18 år, må du ikke lave længere end tre år med dem. Og det er jo, som Svensson siger, et, et udløb, som er for tæt på, når man allerede, eller når alle allerede har fået øjnene op for ham her. Så er det jo ikke sikkert, at han lige sidder og, øh, med pinden fremme og skal forlænge med FCK. Øh, og så er der et udløb, og så, som Svensson siger, så, så er det nok, øh, inden han bliver 18, at han bliver skudt afsted. Og øh, hvad beløbet er, det aner jeg ikke noget om, men øh, der er krummer i den dreng der. Men, mini. men nu samler nu med Darami. Vi kommer ind på det lige om lidt, når vi skal snakke om FCK. Men øh, Darami nåede jo at bevise sig i Superligaen. Det her, alle. Kan, lad mig bare sige det sådan hårdt. Alle kan spille to gode kampe, men han skal jo fortsætte det her. Så det er, når du siger, at han kan blive skudt og skridt, så er det, fordi du tænker, at hvis han fortsætter på den her måde, han har startet, så lover det godt, for det lover jo rigtig godt efter de første to. H Helt sikkert. Altså, det er klart, at, at Rom blev ikke bygget på en dag, og, og, og lad os nu også lige uh, give knækkende en chance og, og alle de her ting. Men jeg synes også bare, når der så træder uh, hvad kan man sige, stjernestøv ind på himlen en gang imellem, jamen ved du hvad, så må vi også godt have forventninger, og vi må også godt uh, hvad kan man sige, rose og... og og pleje den her knægter, og, og give ham alle de øh, superlativer der nu engang skal til. Jeg synes bare, når man kigger på, hvor moden han er i en alder af 16 år, man også kan kigge på ham på, på de svenske og så videre hvor han laver masser af mål, øh, en stor stjerne der også. Hvad man hører på, på vandrørene derude, jamen, så er han ubehagelig til træning også, så er jeg ret sikker på, at øh, jamen, så, har, så har vi en her, der er ikke bare one hit wonder. Så, øh, så, øh, jeg, synes, jeg synes, vi kan have store forhåbninger, og, og man kan man sige, min øh, så er der godt at stikke næbbet frem og sige, at jeg tror, at han ryger enten til vinter eller allerede til sommer for et, øh, for et kæmpe millionbeløb. Herunder den her, eller det her spot her, der skal vi snakke lidt om, øh, om Brøndby Randers. Efter en lidt vakkende start, hvor det blev stillet spørgsmålstegn ved, øh, ved Nils Frederiksen, så har de så sandeligvis Fodbold Danmark, at de, øh, at de er meget bedre end det. I vandt de er nemlig deres 6. sejr i træk. Og øhm, det er sådan lidt oplagt for mig at spørge, Bækman. Kan Brøndby blive danske mester igen? Det kan de jo godt. Altså, og det er jo det, der er så vanvittigt at, øh, at sidde og snakke om. Øhm, men de er jo inden for rækkevidde nu. Altså, de er tre point fra øh, FCK, de er fire fra Midtjylland. Godt nok har Midtjylland en kamp i aften og kan rykke lidt fra... Øhm, men det kan de jo sagtens, altså også med... Øh, jeg tror, at de synes, det er de skal på øh, juleferie nu. Mm. Øh, når man er i sådan en steam, så vil man bare gerne fortsætte. Øh, så den kommer en lille smule ubelejligt, øh, men mund ikke, at de ligger sådan lige i øh, øh, slipstrømmen af, at de øh, kan angribe for alvor øh, til foråret. Øh, det er i hvert fald overbevist om, at de kommer til, alt afhængigt af, hvad der sker med deres topscorer, <topscorer> fordi øh, han er... Øh, hvis ikke altafgørende, så meget afgørende for, om, øh, om de kan angribe, eller om det bliver... Øh, jeg vil ikke sige en, en sæson, fordi jeg tror nok, de skal holde sig deroppe af. Øh, men jeg tror ikke, de bliver mestre, hvis nu at Ure han forsvinder, fordi han er simpelthen øh, impliceret i alt for meget. Han har været involveret, direkte involveret i 48 procent af, af Brøndby scoringer og indtil videre i den her sæson. Det kan jeg bare ikke se, man kan finde, hvis nu er det uger, han er væk. Hvor skulle man kunne finde det henne øh, for beløb, som Brøndby øh, formentlig ikke betaler for nogen spillere. Øhm, så så, så han, er, øh, han er nærmest alt afgørende for, om Brøndby kan give det et skud øh, på mesterskabet igen. Men sælger de det danske mesterskab, hvis de sælger uger? Det tror jeg, helt ærligt. Og det lyder ja. jo sygt, at, man skal, øh, at, at det er én spiller, der afgør det. Men han er så afgørende, øh, og var det også i sidste sæson i øvrigt, Uh, man har bare fortsat i den her sæson, så jeg tror ikke, Brøndby kan uh, få erstattet uger. I hvert fald uh, i, uh, i et vintervindue. Uh, der skal noget mere til, og uh, sådan som Brøndbys indkøbspolitik er i øjeblikket, så er det noget, der skal spilles ind og i gang og så videre. Det er ikke en, der kommer ind fra day one uh, og erstatter uger med, uh, med de mål og assists som man er involveret i. Hvad siger du, Svendsen? Um, lad mig sige det på en <coughs> anden måde. Hvis... Skal er det, er det Brøndby, der kan vinde det danske mesterskab eller skal FCK og Midtjylland først fuck det op, før det kan gå op for, for Brøndby? <laughs> jeg skal nok prøve at lade være at give et <laughs> svar her, men jeg, jeg tror sgu, jeg tager en lidt anden rute, så, end, end den Bæk øhm, Jeg tror ikke, at Brøndby bliver danske mester. Heller ikke som det er? Heller Nej, ikke, hvis de beholder uger? Jeg og... tror desværre ikke, de gør. Øh, jeg er med på, at de har, de har noget rigtig godt kørende lige nu, og, og, og som Bæk siger, det er jeg helt enig i, de er ked af, at, at vinterpausen kommer nu her. Seks i streg, det, det, det, det er stærkt, og og, og snakkede vi om dem for, hvad kan man sige, før de her seks kampe, jamen der var vi jo alle sammen lidt enige om, at, at det var lidt rustende, det de havde gang i. Havde de solgt mesterskabet i forhold til, til nogle af de spillere, i låt og, og så videre så videre, at der manglede noget. Øhm, det er de så sandelig modbevist, og, og, og de skal også roses, hvor, hvor rose skal. Jeg ser bare Midtjylland og FC være lige det stærkere. Øhm, PT. Og øhm, vinder Midtjylland i aften, som begge siger, jamen så har de øh, slået et lille hul, og det tror jeg bare ikke, at, at, at Brøndby har. Øh, hvad kan man sige, en stærk nok trup til at, at, at kunne nå. Øhm. Men er, er Brøndby'erne run lige nu? Selvfølgelig er det det, når de har seks streg. <coughs> men er det sådan et, øh, og vi snakker alle om de her øjebliksspilleder. Præcis. Er det et fejlagtigt øjebliksspillede af det, vi ser ved Brøndby lige nu? Seks streg, det lyder jo helt fantastisk. B både og, øh, hvad kan man sige, altså når man har vundet seks streg, så har du gjort et eller andet rigtigt, så er det jo ikke en enlig svagel længere. Så, så Brøndby har gjort noget, noget rigtig, rigtig godt derude. De har fået styr på defensiven, de laver de her øh, mål de skal. Og, og hvad kan man sige, de vinder de tætte kampe, og vinder de kampe, hvor de måske ikke spiller nødvendigvis ret godt i. Øhm, så, så nej, jeg synes egentlig ikke, at, at vi, vi kan hverken snakke om, om, om held og øjeblikspillere lige nu. De har gjort det godt, og de har gjort det godt over en længere periode. Øhm, og så er det klart, som Bæk siger, går de så ud og sælger uger, jamen så, så, så får du i hvert fald ikke overbevist mig om, at, at, at så har de mesterskabschancer, fordi det finder man ikke lige nogen steder. Øh, 48 procent af ens mål, jamen skal de til PSG og hente Messi så, eller... Øh, eller mm. Altså det... det øh, det gør de ikke med den indkøbspolitik, de har, og, og de spiller hænger bare ikke på træet. Hvad skal, hvad skal de så gøre? Jamen, altså. Problemet er jo, at øh, når Ure har lavet 11 mål, så er de næste på listen. Det er Carbis med tre mål. Og Karpis, han spiller, spiller han en, en 30 procent af tiden, ja. eller noget i den stil. Han er i hvert fald ikke fastmand. Og den næste, det er Frantrup, som stort set aldrig har lavet et mål i hans karriere. Han lavede hans første i, i år. Altså, øh, hvor skal vi så finde dem? Så kigger man på hans øh, sidemarker i Hitlund. Han lavede et mål i 17 kampe. Hmm. Altså, han er jo ikke en, der lige pludselig tager og bliver en kæmpe topscorer. Jeg tror nærmest, at Hitlund ville være bedre som en vingbak. Yeah. Ja. Altså, fordi øh, da jeg spillede i Elsborg for 140 år siden, der spillede øh, Hitlund jo sammen med mig. det? Ja, ja. Nå, okay, der, det var det han, der var han, der var han øh, en ung dreng. Det er bare, <laughs> det vækster, at lade <laughs> ham også op, også jo. <laughs> ja. øh, Men der var han jo udelukkende højkant. Okay, og jeg ja, ja. synes stadig, man kan se det i ja. hans uh, spil, at han trækker rigtig, rigtig meget ud til siden, for han har et en vanvittig indlægsfod. Mm. Øh, og det her med, at når man spiller den her formation 3-5-2, så er det ofte, at man øh, sådan, øh, omdøber baks til wingbacks, Og der går bare lidt af det offensive, fordi de ikke er normale udfordrere øh, baks, når de skal deroppe. Så hvorfor ikke prøve måske en lille smule at omdøbe øh, tidligere kanter til wingbacks og gøre øh, wingbacken mere offensiv, fordi det her system... Det tænker folk måske ofte, at det er måske en lidt defensiv øh, udgangspunkt. Men 3-5-2 kan være et fantastisk offensivt udtryk, mm. hvis man spiller det ordentligt, øh, og hvis man har de rigtige spillere på de rigtige positioner. Så jeg synes, det kunne være sjovt at se Hedlund øh, på en vingbakke. Men ville han givet det? Fordi det er jo det ligesom, samme som, nu tager jeg bare lige jer, hvis nu man sagde til jer, <laughs> dengang I spillet på at høre, Beckmann, og man, I fandme hurtigt, lad os gå ned på en vingbakke. Jamen, altså Har du gjort det? Jamen, du, ved, du ved, hvad jeg mener. Du ved, hvad jeg, mener. <laughs> jamen, jeg havde ikke lungerne til at kunne være. Den er nemlig lidt svær. Ja, jamen, hvis, man, hvis man spiller det her system ordentligt, som jeg siger, så kan vinkbakken sagtens være en fed offensiv form for fodbold, mm. som stadig kan til gode se øh, offensiv typer, som Hedlund jo er. Så ved jeg godt, der kommer nogle ting den anden vej, som du skal forholde dig til os. Men hvis du har et offensivt udtryk, så tror jeg faktisk, at Hitlund kunne være sjov at kigge på ude på en vinkbak. Om Stefan El-Sharavi, som spiller i min øh, favoritklub Roma, han er jo blevet omskolet nu her de sidste to kampe som vinkbak af Mourinho. Så et eller andet er der jo øh, med mm. det. Men hvis vi kigger på, vi har jo, og det kommer vi ind på efterfølgende eller senere. Man går jo altid efter vores profil og snakker om profiler i selve på spillere. Mm. Men det er svindestykke, som øh, Niels Frederiksen har lavet. Altså starter, vinder mesterskabet først. Øhm, som kæmpe underdog starter det her efterår skits og vi sidder jo herinde og kører ham altså vi sidder og kører Brøndby sådan nu hvad skal der ske med Brøndby og så videre og så så han det her mm. er han, åh, er, han super, er han Superligaens bedste træner hvis man skulle køre nu her ligesom man kører Pep Bjelland som efterårsprofil Ja, men det er jo ikke, fordi man behøver, men der er mange. Der var var var... Jeg, enig. Altså, han har også overrasket mig. Det er jo fantastisk, det han har gang i derude. Vinder mesterskab, som du siger, som underdog. Der var der ingen jeg der havde set komme. Lige meget, hvad vi, hvad vi påstår. Og, og, og nu ligger de altså til igen. Så... Øhm så ja, han, han, han, han gør et eller andet rigtigt, han, han, han kan et eller andet, som, som, som er unikt, og, øh, og han er i hvert fald rigtig godt match derude. Så, øh. ja, og så gennem. samtidig med, at han har jo ikke fået kongebetængelser, vel? Så der, øh, når Jung øh, og øh, Svæbe og øh, alle de der øh, profiltyper, øh, som han mistede, de er ikke blevet erstattet. Øh, Lindstrøm ja. i ja. også. De er ikke blevet erstattet af noget specielt. Altså, der er kommet noget ind, men, men det er jo fra en lidt lavere hylde. Så det er jo ikke, fordi han bare er blevet fodret med, med kvalitetsspillere. Og det synes jeg øh, er lige præcis der, man kan se, at der er kvalitet i en øh, træner og en trænerstab. For han har jo også en stor stab på siden af sig. Øh, om han er den bedste træner eller hvad, det, det ved jeg simpelthen ikke. Og du gider jo ikke på træner, men det er jo nok. Altså, nej, ja, det forstår du ja. selv. Det forstår jeg. Men præcis. Øh. Men, men jeg synes, ud fra det materiale, han har, der har han klaret det fuldstændig outstanding, synes jeg. Jamen øh, helt enig. Skal os lige øh, hoppe over til... Øh OB-FCK, som du spillet øh, samme aften, bare senere på aftenen, hvor FCK var en tur forbi øh, det nordjyske, hvor OB ventede, og her kunne københavnerne så tage fra med en 3 1 -sejr. Og lad os lige tage fat på det her, der var indkampen med Sti Tøfting, også, også efterfølgende i de her post-match-interviews. Men Sti Tøfting har været ude og skrive indenkampen, at hvis FCK ikke kunne vinde over OB, så risikerede jeg Thorpe at blive fyret i er det, ikke, er det en forhastet beslutning, synes du, Svensen af, af tøftning? Altså, er snoren ikke længere til Torb? Oh, det, både og Altså, man kan sige... Jeg synes jo egentlig, han havde en... en en valid point, for, for at sige lige ud. Og det med far for min, min gode kammerat, Lukas han river hovedet af mig nu her, som, som han gjorde efter, efter kampen. Men, men jeg synes jo, har jo fat i et eller andet. Altså, når du træner i FCK, og, og jeg tror på ingen, gennemsnittet, hvis han har tabt i går, det ikke var øh, højere end, end de her omkring 1,6. Jamen, selvom du videre i, i, i Conference League og, og alle de her ting, der, der forventes bare mere. Det er en stor klub, det er en, en mesterskabsklub, de, de, de lever af at få de her mesterskaber, og og, og de kan ikke leve med at kun at blive nummer to igen. Så, øhm, så, så jeg synes, at et eller andet sted så havde, øh, havde Stien pointe. Jeg ved ikke, om han var blevet fyret. Det, det har jeg ikke nok indgående kendskab til. Nej, du synes, hans pointe er, er jeg, jeg synes egentlig, at han har fat i noget. Øh, et, et point gennemsnit på 1,6 i, i FCK, Jamen, det, det er ikke nok. Specielt ikke, hvis du bliver dansk mester med, med Brøndby og, og Midtjylland lige for tiden. Så. Men hvorfor skulle det lige være altså, én kamp nu her? Fordi at man kan sige, <coughs> begge Vinder de eller ikke vinder over OB? Det er jo ikke det, der afgør, om, om sæsonen har været god. Jeg synes personligt, at han er alt for hastet. Altså, man kan jo ikke bare dømme det på én kamp. Jeg ved godt, at den her ene kamp måske øh, giver et billede af, hvordan det har været. Men nu vinder de. Nu ligger de toer. tor. Mm. Hvad er der at være efter, Torb? Øh, først og fremmest, så synes jeg øh, stadig, at den holdning ved at have til den dag, jeg dør, at jeg synes, det er respektløst at sidde og snakke om andre folks job. Mm. Øh, og jeg ved godt, det er en del af branchen, at sådan er det. Men jeg synes ikke, man skal sidde og forholde sig til, hvem og hvad, og hvem der skal fyres og ikke skal fyres. Det må ligge på arbejdspladsen. Altså, øh, og Stig er jo min gode ven, men han er jo ikke i FCK til hverdag. Mm. Altså, han ser jo kampene. Mm. Øh, og jeg ved godt, at alt det, man gør i løbet af ugen, det udmønter sig i en kamp. Og så er det alle øjnene der er på, på præcis den kamp. Men der er altså også en hverdag på seks dage, der skal fungere. Det er jo der, man ved, om der er den rigtige chef eller ej. Og det tror jeg altså ikke Stig, han har nok... Øh, viden til og, og, og kunne, øh, at kunne sige det her på. Så jeg, jeg hader at snakke om øh, trænerfyringer og så videre Jeg kan bare se på, hvad det er, at der bliver leveret på banen øh, og på, på resultaterne, fordi FCK er en resultatorienteret klub. De skal vinde mesterskaber, de skal øh, det hele. Øh, og lige nu, der ligger de med øh, i, øh, i mesterskabskampen. Øh, de er gået videre i Europa, hvor de vinder deres gruppe for første gang et dansk hold vinder et, øh, et gruppespil. Uh, og så ved jeg godt, at, uh, at det er Conference League, og det er en ny uh, uh, gruppe, og så videre. Men de vinder trods alt deres gruppe ret overlænt. Uh, så kigger man på resultaterne, så er de jo et eller andet sted der, hvor de skal være. Altså, der var vel ingen, der havde forventet, at de havde ligget med uh, maksimumpoeng mm. og 12 mm. poeng over Midtjylland? Altså, hvem havde det? Ja, præcis. Uh, så so, so jeg, uh, jeg er ikke fan af, at man går ud og snakker om andre folks job. Jeg vil bare kigge på, hvad der, er, der bliver præsteret, uh, og resultaterne, og i år. Der ligger de med til hvor, præcis, hvor de skal være. Så lad os bare snakke om en anden mands, måske ikke job, men det, han præsterer på banen. Camille Grabara, som øh, i går har den her hændelse, hvor han... Øh, jamen, den er lidt dybere, fordi her til morgen, morgen, morgen er det kom frem, at øh, Bøjlesen har været ud, udtalt, at der blev kastet pølser mm. efter Grabara, og han siger selv, at der blev blevet efter ham. Og man kan jo se de her billeder her, hvor han jo sparker ud efter øh, nogle fans med, med hans bold, som man har i hånden her. Mm. Hvad fanden skal en målmand gør det for? Altså, jeg ved godt, at det ikke er en del af det at blive spyttet på, hvis det er sandt, at det er blevet spyttet. Skal man ikke bare lade det være? Ja. Eller hvordan? Altså, fodbold er Jo, er sindssygt, men fodbold er følelser. Jeg kan også godt se, hvis jeg stod stået med kuglen der, så er og med også fået en pedal mod en eller anden, der har stået snottet efter mig. Og ja, vi, vi sad og grinede lidt af det, men men, men hvad kan man sige? Det er jo fordi det er lidt tragikomisk her til morgen, at at, at nede med spødt langt ham ham fanden, hvis han skulle komme rammer om. Ikke? <laughs> men men men nej, det høringsted ja. hjem. Øh, altså man, man tager på stadion for, for at se fodbold for at få en oplevelse og, og, og, og begynder at kaste med pølser og fisk og hvad fanden eller ellers må, måtte være og, og spødt efter hvad kan man sige spillerne? Ja. Det, det det er usmaligt synes jeg. Øh, at han så <laughs> burde have, altså, hvad kan man sige, ageret mere professionelt. Det, det kan vi altid snakke om, men jeg, ved, jeg synes også, det klæder, klæder en person nogle gange og, og, og ligesom sige, prøv at her, jeg, jeg er også kun et menneske, og hertil ikke længere han skulle ikke have sparket en efter, øh, den her fan, hvis det er det, han har gjort, øh, men, men, men altså, jeg synes, det er jo smalt det andet. Vi er jo bare, at han sker for rødt kort. Jo. Ja, ja, og det er og jo det, der er problemet. Er med på, ja. Og hvem er altså, det så, er der er uh, fucked ja, up ja, i? Ja, fordi du kan ikke gå ud og give en fan rødt kort, mm. Eller, det kan du måske godt, hvis der er en vagt, så giver du ham karantæne, men ja. det tror jeg, folk er ligeglade med. Altså, de kigger jo på det på banen, øh, og... Øh, det, det undrer mig jo ikke, at sådan noget her kommer fra Grabater, fordi han er jo en, der mister fokus. Altså, det må vi bare være ærlig og ja. sige. Han mister fokus i en kamp, øh, og det er også derfor, at jeg har det lidt svært med øh, en målmand, som man ikke rigtig ved, hvor man har. Altså målmanden skal nærmest være den, man stoler allermest på. Mm. Øh, øh, måske også uden for banen, men især på banen. Øh, fordi det giver en sikkerhed og en trygghed til øh, resten af holdet. Uh, og han er bare sådan en, en loose cannon Ham her i min uh, ja, Han får også op ved det første mål det ja. Hvor han giver retur. Ja, ja, ja. Men Og det er så spillet på banen ja, det er Men det er det her med at miste sit fokus mm. Det er det jeg er, er lidt bekymret for Og jeg tror heller ikke At Jess Thorup er specielt glad for At kunne se sådan noget her fra sin målmand Fordi uh, hvis han kan miste fokus På den her måde så kan han også på banen Og han har haft nogle øh, Han har haft nogle øh, øh, Bummer der i den her sæson hvor han ser ud som om, at han måske tager for let på det, eller mister sit fokus, eller hvad ved jeg. Men det skal jo give et rødt kort, og så er manden i karantæne. Det er jo det, øh, som professionelle fodboldspillere også skal lære. Grabar stadig en ung målmand, men han har en, en, en del erfaring efterhånden. Men de skal jo lære, at tilskuere er vanvittige, når de... Øh, øh, hvis giver en angreber så bliver de øh, nogle helt andre mennesker. Ja, altså, det, det gør jeg. fans og tilskuere. Men sådan er det. Præcis. Ja, men man sådan siger, er det. Jamen, jeg ved godt, siger, det er i jorden, at de spytter, hvis de Nej. gør det. Men det er så bare det, at hans temperatur ikke må kappe. Ja, ja men ja. manden kommer fra Polen. Ja, skal sige, det er en ja. god pointe, point, du ja. har, fordi han er jo nødt til at, og, at bevare sin cool. Ja. Altså, uanset øh, om men jeg også sidder her og siger, at det, det må fansen ikke, så har Beks jo et eller andet sted ret her. Altså Han er krumtappen på holdet. Målmanden er vel nok den vigtigste position. Det, det, det er jo ham, som, som kan redde. Øh, egenhændigt øh, point-forholdet, og, og det går jo ikke, at, at, at, at en keeper lige pludselig får et rødt kort for noget, der er sket efter kampen. Øh, hvad enten der, der er så blevet kastet med, med, hvad kan man sige, vandballoner eller, eller pølsehorn, eller fandt af, de har kastet efter ham, så er han jo nødt til at bevare sit kul, Men derfor kan vi stadig godt synes, det er usmageligt, ja. men jeg er helt enig i, hvad Bæk siger, at, at, at han, han er nødt til at, at være mere professionel end det. Men er han så 26 millioner værd for det er jo det, har givet for ham, fordi som, som du siger, Bæk, han har... Jeg ved ikke, om man har fucket op i det mange gange, men der er mange gange, hvor han ikke har virket 26 millioner kroner værd. Det, det, det, det synes jeg slet ikke, der kan være nogen tvivl om, at han ikke er. Altså, det, det, det er han ikke. Men det er heller ikke han skyld omvendt, at han så koster 26 millioner, hvis du, altså, ja, du prøver bare... At så glæsser, halv fyld, halv ja, ja, det er glasset halvfyldt, halv så kan vi finde huller i osten alle steder. Men, men, men nej, altså, jeg, jeg synes ikke, han er pengene værd, og, og det er måske lidt hårdt at sige. Og igen, jeg ser ikke alle, alle ugens, uh, træningspasser og træningspasser videre det kan være, han har outstanding der. Der er bare et eller andet, jeg får også samme fornemmelse, som du gør, Bæks, at... Det er lidt som om, man har, man har smidt en gammel tiger ned på målmandspositionen. Der er lidt for meget med, med det her hår, og, og han skal være lidt for, for, for se mig Og de bedste keeper, jeg kender, de bedste keepere, jeg har spillet med, de bedste keepere i verden, det er keepere, man egentlig et eller andet sted ikke lægger mærke til. De tager det, der skal tages, og så en gang imellem redder de lige øh, et, et ekstra point eller to, ikke? den de fornemme præcis som det der ja. at de bare skal være stille og rolig nede i mål og bare gøre det der. Ja, ja. og så øh, er der jo altså, så Peter Schmeichel var jo en der råbte og skreg yeah. og, og, og så videre, men han havde jo sit fokus. Det var den måde han gav sig selv op mm. på. Mm. Jeg synes bare når man ser Grabatter så øh, ligner han en der gerne vil være cool, men han er det stik modsatte. Præcis. Ja. Den du får jeg desværre også den wipe. Lad os lige har på Rooney Bardacci. Det er sindssygt, at de der bukstaver til sidst kan give Bardadji. Det er Jeg har altså godt udtalt, det der. Men, der er han er 16 år og har flået alle rekorder. Eller den rekord, der var som den, som den yngste målskorer nogensinde. Det er helt vanvittigt. Det, vi har set på de her to første kampe. Du så ham, du fortalte ham om i sidste uge, du har set ham mod ungdomshold. Mm. Men kan vi ikke knytte nogle ord på ham her? Yderligere ord. Jo. Nu snakker vi om ham tidligere. Du jo. har han skudt afsted snart. Øh, det, det ved jeg ikke. Øh, det er ikke det. om. Jeg håber det faktisk ikke, fordi <laughs> Nej, det gør jeg, jeg, da ikke. jeg elsker, når der kommer stjernestøv. Altså, øh, øh, vi har jo savnet øh, lidt det der X-faktor øh, efter Rami Han havde den sidste rigtige X-faktor, hvis vi kan sige det sådan. Så har der været øh, Kamaldien, og der har været øh, Kudus øh, osv., Uh, nu kommer der en, som er, man gerne vil betale penge for at se igen. Fordi han uh, er ekstraordinær. Også på grund af hans alder, selvfølgelig. Altså hvis det var en på 27 år, de havde hentet, som gjorde det her. Mm. Så har man nok ikke snakket så meget om ham. Men han er uh, lige fyldt 16 år. Og det er jo det, der er så vildt. Uh, det, der er uh, fedt ved ham, det er jo, at han, altså, han fylder jo ikke ret meget i, i højde og så videre, Men han har jo en fodboldkrop. Altså han er sindssygt stærke, uh, hvad kan man sige, sådan noget... Uh, Kår og, øh, og ben. Mm. Altså, øh, og det er jo det, der, der er ved de her små spillere, at hvis de kan det her og har deres tyngdepunkt øh, og har de her øh, øh, retningsskift og så videre, så er de umulige at fange. Altså for sådan nogle lidt store kluntede forsvarsspillere. Øh, og han har bare et, øh, et touch, der er der se på. Han øh, har noget styrke. Altså han vælter jo øh, til sit mål, når han laver den her bande, af det almand, han bare puster mm. væk. Ja, ja, ja. Så man er far en superligaspiller. Ja. Så han bruger jo sin krop på et senere niveau allerede, og det er jo, det er jo fantastisk. Samtidig med, at han har jo et blik for spillet og en venstre fod, der er, er lækker. Han har nogle gode finter, han har en, en step -over også, hvor han sætter en mand af osv. Han har bare en, en lækker park. Hvis, hvis Fleming Pedersen nu udtaler, at Kamaldin, han var. Neymar, det sagde han jo, mm. det var Superligaens Neymar, og der griner rigtig mange af ham, også fordi hvis man sammenligner med de største spillere, så er der en tendens til, at man griner af det, fordi at ja, det er jo Danmark mm. og Jandelån og bla bla, men loftet for ham er, jeg skrev i går, at det er altså, sky's the limit for ham mm. han, det er jo en af de spillere, som Superligaen rent faktisk kan lave, som kan gå hele vejen. Er vi ikke en? Jo. Me jeg er meget enig, altså dem, den behøves jo egentlig ikke at, at hverken vende og dreje mere end, end, end, end det, du siger der. Altså jeg, jeg, jeg er meget enig i, i, i Bæks analyse her. Øh det er, en, det er en rigtig god pakke, han har. Og igen, det er hans modenhed i spillet også. Altså, du ved, 16 år, mand. Da jeg var 16 år, det var altså lys lokker, og den, hver evig eneste gang, man havde muligheden, så fik den lidt roligt og, og der er nogen, der så den, du ved ikke. Altså, han, han er bare mere moden og 16 år gammel, mand. Det er helt vildt. Og, og så igen, så, så er det jo alle de her ting. Jeg vil sige, det farligste for ham, det er jo nok alt det udefra. Det er alt det fame, der kommer til ham nu. Det er alt det, hvad kan man sige kan han blive ved at udvikle sig, kan, kan, kan han holde snuden i sporet, og, og, og de her ting, Jamen, fordi så kan han blive rigtig, rigtig uhyggelig, og han holder stadig fast i, enten til vinter eller sommer, der er han desværre væk, øh, selvom jeg også håber rigtig, rigtig, rigtig meget på, at han bliver, men, men jeg tror desværre bare ikke på, at, øh, at, at han bliver også med og et de kontraktforhold, håb... der er, og så, ja, undskyld. og så håber jeg for alt i verden, at han har nogle rådgiver, som ja. sender ham det rigtige sted hen, fordi ja. Øh, ja. Jeg frygter lidt, det bliver sådan en Mor øh, historie Men er det ikke også lige meget meget Mor's hoved, der var... Det er det også, men der er der er også noget rådgivning, og dem, der putter noget ind i hovedet på en ung knæk, fordi ja. de modtager jo alt mm. udefra på dem, de øh, så har valgt at stole på. Præcis. Så jeg håber simpelthen bare, at rådgivningen bliver ordentlig, så han får en karriere, der, øh, hvor man får lov at se ham øh, blomstre, så det ikke bliver Mor øh, historien Vi skal mm. på et eller andet tidspunkt lige have sådan en snak om agenda, fordi du har været i den verden. Oh ja, og, og vi har jo alle haft agender. Jeg, jeg kan ikke den der <laughs> for ikke. Fordi det er nemlig en, en lidt uh, det er en interessant snak, hvad der kan være omkring det. Enig. Enig. Der er ikke så meget om, uh, om OB, de overvinder på en fjerdeplads. Uh, det er vel ganske tilfredsstillende. Og bare lige sådan ud til alle OB-fans. Nu Før har der været nogen, der har skrevet, Åh, nej, jeg kun snakkede to minutter om vores hold. Jamen sådan er det, når FCK vinder 3-1 yeah. i den her kamp. Men bare lige kort, en fjerdeplads til OB, ja. uh, det er vel ganske tilfredsstillende. Øh, ja, jeg tror faktisk, de havde forventet lidt mere. Altså, de er gået lidt kold altså, her mm. til sidst samtidig med vejret. Så, altså, de startede jo forrygende og havde øh, øh, nogle kampe, hvor de blæste os alle sammen om kul øh, med deres udtryk. Og det er det, det forduftet lidt. Øh, så når vi snakker om, at Brøndby gerne vil øh, spille videre, så tror jeg faktisk, at, at pausen kommer OK fra, øh, fra AB. Uh, at de lige kan puste ud, lade batterierne op, og, uh, og så angribe måske lidt uh, til foråret i den her top 6, eller måske nogle uh, medaljer. Uh, men højere op bliver det heller ikke, uh, tror jeg, for ÅB. Anekdotetid. Nu er det juleferie, julemad og juleøl. Der venter nemlig en øh, vinterpause snart for de respektive klubber. Der er i hvert fald øh, Superliga-pause nu her. Der mangler lige øh, to pokalrunder. Men, øh, og så er vi tilbage igen den 20. februar, hvor, hvor Superligaen jo starter op igen. Derfor skal vi lige snakke lidt om de her vinterpauser. Hvad er der sker i sådan nogen? Og, øh, ja, hvad man, altså hvad man laver som fodboldspiller. For man kan jo lave alt muligt i en, i en vinterpause. Først og fremmest, du, du nævnte tidligere, at du tror ikke Brøndby... Den her vinterpause kommer godt for Brøndby, men hvordan er det som spiller, når der så kommer en vinterpause? Er det sådan lidt forskelligt efter den sæson, man har haft gang i? Ja, det, det tror jeg, det er. Altså, øh, vinterpausen er jo øh, et eller andet sted. Jeg havde det personligt selv sådan, at øh, jeg ville gerne have ferie, men når der så var gået en uge, så sad jeg og igen. Jeg synes, tre uger eller fire uger, eller hvor meget uh, spillerne nu får, det synes jeg var alt for lang tid. Fordi jeg hadet at selvtræne Altså jeg hadet at løbe ture på vejene og Hvad fik du det gjort? Ja, jamen, altså det, vi blev ja, jo overhovedet ja. ja, hvordan? Jamen, vi havde jo uh, GPS uh, og Puls og så uh, videre med hjem som så de kunne sidde og, og holde øje med og jeg satte det ikke på min hund, så det blev en god gang. <laughs> hvem, hvem har gjort det? Altså, det? har jeg nemlig også hørt spillere, Er det ikke en altså. Jamen Jeg har også hørt om nogen, der har puttet det på alt muligt andet. Men nej, det blev man nødt til. Øh, men, men det her med, at øh, der gik en uge, og så sad man faktisk og blev lidt øh, rastløst. Altså, det gjorde jeg i hvert fald. Mm. Øh, de irriterede mig en lille smule. Jeg vil gerne i gang igen, fordi jeg elskede... Øh, Stort set i alle de klubber, jeg har været der elskede jeg at komme ud på træningsbanen. Jeg elskede at komme i omklædningsrummet, jeg elskede livet øh, som øh, fodboldspiller. Øh, og nu sad man lidt derhjemme og ventede på, at det skulle ske igen. Øh, sådan havde jeg det i hvert fald. Du nævnte King's House sidst. Jo. Kings var, Hat, Kings Hat. Okay, det er jo <laughs> blasfemi at sidde <laughs> og sige Kingshouse. Ja, sådan er det, når man kommer. Du ved, hvad det Nej, jeg har også aldrig hørt om det der. <laughs> Kingshat, et, ja. et sted, man gik i byen i, ja. i Lyngby. Ja. Byen. Hvordan er det med, med det her med, når man får pause, nu der endelig øh, ferie, ikke til stramt på program. så går man jo også lidt, lidt mere ud, jo. og det jo gør jo, at man kommer lidt længere ud af form. Øh, hvordan er det med, med det? Altså, fordi vi skal Jamen, man jeg kan godt se, at du sidder og kigger herovre. Jamen altså. ja, det gør <laughs> jo, men, altså, jeg. Jo, Jamen, jeg fyret en dag, da jeg er Så specielt vinterpausen. Man kan sige, at jeg i tid i min karriere tog lidt anden approach, end den Bækks gjorde. Altså, jeg, jeg synes jo, det var fantastisk, den her vinterferie. Altså, jeg har jo både ligget under en bungalow i, i, i og, altså. Men er det så, også til, altså sådan en tiltræng? For, for mig var det lidt det der med, så, så skulle jeg have lov at være ung, og jeg skulle have lov at, at være sammen med mine venner, og jeg skulle, skulle have lov at, at koble af fra fodbolden, for, for det her hvad kan man sige, professionelle miljø, hvor, som fylder meget Både på og uden for banen. Så, så man kan sige, det der desværre så skete tit, og, og som, jeg tror at det også, der er andre, der kan falde i den fælde. Der. Det er lidt ligesom, hvis man får en, en, en, en opgave, den har du en måned til. Jamen så den første uge, der tænker du på, hvis du ikke skriver, så går du i gang. Men du bliver bare ved med at pushe den her grænse. Det samme skete lidt for mig i forhold til, at så komme i form igen. Så, så jeg kom tit tilbage i kageform, mand, hvor det er jeg havde bare en flaske Jenny i hvert ben, ikke? Og, og så er den altså ikke sjov når, når nogle af de træner, jeg har haft, de hedder Viggo Jensen og, og Troelsbæk, som som starter op med 10 gange 1000 over på på atletikbanen, ikke? Altså der der jeg rundt derover, skal jeg hilse så sige Men det er jo også fordi de mål altså, når man kommer tilbage fra en ferie, så er der test. Ja. Så er der som regel den her burde bip testen, ja, ja beep test. Den er fed nok. Det er jo ja. den, alle spillere hader. Ja. <laughs> ja, fuldstændig. Men er det, er det også der hvor man virkelig får for en brugning i forhold til dem der har lavet noget? Ja, ja, men er det da. Øh, og jeg, altså, jeg vil også sige der var ret for, stor forskel på, hvor jeg var i min karriere, om jeg var ung, eller om jeg var øh, lidt op i alderen og havde fået kone og børn, hvordan jeg øh, var i den ferie, fordi da jeg var ung, altså, der fik den også fuld æde på, øh, <laughs> altså, over det hele i, i feriene, øh, og det ramte også min form, det skal jeg da være lige at sige. Øh, men så bliver man jo testet, når man kommer tilbage og øh, øh, fedt varet, og øh, øh, eller fedt målt og varet mm. osv., Uh, og så ryger man jo i en eller anden form for, uh, for en kategori mm -hmm. i, uh, hvor, hvor er man henne formmæssigt, skal man have lidt mere, skal man have lidt, uh, lidt mindre og så videre, uh, men et eller andet sted, så betyder ferien jo bare, uh, om man kan være med i træning, Der er også noget med skader osv., som, som er forhøjet, hvis ikke man har holdt sin krop ved lige. Mm. Så der er jo en masse ulemper ved, at man ikke holder sin krop ved lige i løbet af en ferie. Men nogle mm. gange skal man jo også kunne, kunne give los lidt, sådan for at være sig selv. Selvfølgelig som, skal man det. Som lige præcis, fordi man har også brug for et afbræk. Mm. Ja. Men der er jo vel også lige præcis i sådan en, i sådan en ferie, af nogle spillere de tager den seriøst. Altså nu, mm. du, du sidder på Kings, Kings, <laughs> Kings, hat. <laughs> nu får du simpelthen sagt ordentligt. Kings hat i Lundby. Han var ærlig. stadig i weekenden ved at sende ham derned. Det lyder også som og det sløjeste. Jeg slog det op jo. Jeg slog det op. Efter du havde sagt Kings hat sidst jo, så slog jeg det op på Google. Ja. Det ser jo totalt sløjt ud. Der er en statue af Bækstadens, ikke sløjt? <laughs> det ser så sløjt ud. Det er det ikke. Jeg, altså hver juleaften, der var vi dernede. Juleaften. Ja, efter vi havde spist og, og drukket lidt og åbnet gaver osv., så tog mig, min søster og en masse venner, vi tog ned på Kings Hat. Så var alle, man kendte dernede. Det var sjovt. Hold kæft, det lyder, <laughs> lyder vanvittigt. Men der, der, der må have været nogle spillere, der så ikke lige fremtog på Kings Hat. Nu, nu er jeg ved at lære det. Som så efter en vinterpause, en hvor man tænker, wow, mm. hold da kæft, der er nogen, der har rykket sig. Det er vel også det, hvor man kan rykke sig? Jamen, jamen helt enig. Altså, og, og, og det er jo det, der er sådan lidt... Man kan man sige, det, det, det er jo der, du lærer, hvad det vil sige at være professionel i, i en fodboldverden. Fordi for at gribe lidt bare fat i det, Bækks sagde før, jamen, når man laver den der approach, som jeg måske havde med, at der, der fyrer du den bare af, du slår hjernen fra og kommer tilbage, så bliver du umålt og varet. Der er ikke rigtig nogen måde at gemme sig på. Altså, du bliver hurtigt udstillet og sat i boks tre, hvis han, han skal løbe noget mere. Eller han skal. Og så kommer de her følgeskader bare, fordi du prøver at, at følge med. Uh. Øhm, det er også, man kan man sige, når man kommer tilbage for en pause, jamen, så er alle ligesom på lige fod igen. Tavlen er visket rent. der kommer måske nye spillere til. Øhm, træneren eksperimenterer med, med, med formationer osv. Og, og, og hvis du ikke har gjort dit hjemmearbejde, jamen så har du bare dårlige forudsætninger for lige pludselig at kan man sige, øh, holde dig til ilden og, og ligesom vise, hey, det er mig der skal have den plads her øhm, Så jeg har set masser af eksempler på folk der har givet den ild øh, over, over ferien, kommer tilbage i tip-top form har smidt nogle, nogle kilo, og, og har egentlig gjort deres hjemmearbejde. Og de er bare så meget længere frem end, end, end, end den gruppe, som, som egentlig bare har sagt, ved dig, det er ferie, nu kommer jeg tilbage, så skal jeg nok nå det, den er lang og så videre, Men det er bare svært at nå at indhente dem der. Mm. Så det er i hvert fald et af de råd, jeg vil give mig, nogle af de unge spillere, hvis de, hvis de lytter med derude. Jamen for fanden, gør noget ved de her ferier, fordi det er virkelig her, du kan indhente øh, rigtig, rigtig, rigtig meget på på dine konkurrenter, og, og, og, og, og, og det ville jeg i hvert fald ønske at jeg havde, jeg havde fattet, fattet noget før. Og det kræver ryggrad, altså, det fordi øh, der er jo ikke nogen, du tager jo ikke op i en klub, hvor der er nogle træner og nogle øh, øh, fysiske træner, der stiller alt op for dig og siger, mm -hmm. nu gør du bare det her, og så kører du bare automatpilot. Herhjemme, der skal du altså selv finde ud af, hvad der er, der er bedst for dig. Du får garanteret et program med hjem fra din fysiske træner. Men du skal jo selv øh, komme op om morgenen og smide musik i ørerne og tage øh, træningstøj på, og så bare klare dig selv. Men det får du også penge for. Det ved jeg godt. Det siger, jeg siger bare, at det er ikke så nemt, som det lyder nej, nej. Øh, at have den ryggrad. Specielt ikke som ung, hvor der også er fristelser mm. og så videre. Nu er du endelig fri, og alle vennerne ringer og så videre. Og der er flere nu jo, end der var dengang. Ja, men jeg tror også, de er blevet øh, en del mere professionelle opmærksomme på, at det faktisk er hammerne vigtigt, det her, at de kommer tilbage i god form. Mm. Øh, så jeg har jo øh, selv haft øh, nogle øh, medspillere, som har rykket sig helt vildt i det her. Altså, jeg havde ja. også en spiller i lømpe, Mathias Hebo, som smadrede bip hver gang, mm. han kom tilbage. Altså, løb den ud. Der var ikke mere uh, batteritid på ghettoplasteren. <laughs> han løb bare videre. Altså, og han havde jo, som Svensson siger, en kæmpe fordel. Ja. Fordi træneren står og kigger, hold da kæft, ham mm. der. Han, øh, han er målrettet, han vil med på det Var hold. det, fordi Hebo han, øh, han løb i ferien? Eller var det, fordi... Vi kender også de der, der i notorisk god for. Ja, ja, det er røvirriterende. Det altså, er, ja. Jeg vil bare lige gerne nævne <laughs> ja, en, fordi det, det er jo et ros til, til at vedkomme ja. en af mine gode venner. Jakob Schaub anfører fra Vejland. Ja. Det er jo gyldigt, hvad den mand, han laver ja. i sin ferie. Når han kommer tilbage fra ferie, så smadrer han alle i bibtest. Ja. Ja. Men det er jo også noget med at kende sin krop. Præcis. Fordi øh, jeg var øh, rigtig lang tid om at komme i form, så det gavnede mig slet ikke, at jeg tog på Kings hat overhovedet. Tværtimod, <laughs> øh, om Mathias Hebo havde gjort det. Det havde nok været lige meget, fordi der er jo kæmpe forskel på, på ens egen krop, mm. og den skal man kunne kende i sådan en ferie. Hvad er sådan, bare lige af, hvad er sådan en optimal måde at sådan starte ud med? Du ser det med, at man rykker det hele tiden. Fordi man skal jo holde ferie, det er også godt for ens muskler, og så skal man sådan stille og roligt komme tilbage. Hvad er det, som fodbold, hvad er det for nogle løb, man laver? Øh, den første uge er som regel altid fri. Altså, der skal du mm. koble fuldstændig af, nærmest lave så lidt som muligt. Øh, plejer man at sige. Og så får man et program med hjem, hvor du både har noget distance, du har også nogle, øh, nogle øh, sprinter og så videre, så din baglov hele tiden bliver holdt øh, til Fordi baglårsskader er nærmest det hyppigste, man mm. ser i en opstart, fordi lige pludselig så, så, så springer hele systemet. Um, så det er sådan noget med at holde tingene ved lige, og du mister ikke sønderlig meget form ved at øh, lægge stille i en uge, fordi du har været i, i så lang en sæson. Mm. Så efter en uges tid, så begynder du at, at lave det her program en, en 3-4 gange om ugen, og så øger du stille og roligt op til, man møder op igen. Blev du da bænkpresset dengang? Det, det gjorde det da. Det er Det kan se, der dem, Det der er, noget, ja. har man sagde med altid til, men, <laughs> men, men, men det er rigtigt. Altså, og igen, det er jo også meget individuelt, fordi nogen de har brug for den her superkompensation, hvor man egentlig ligger stille for at hele kredsløbet op igen, og, og ligesom forlade for de her berømte batterier op. Og så bygger man på. Der er jo også andre, de, jamen, de trives i, bare hele tiden at holde det til den. Så, så igen, det er meget individuelt, men der, man kan sige, der er en grund til, at man har de her fysiske træner og, og så videre i klubberne. Jamen, de, de ved, øh, hvad kan man sige, kender de, de, de spillerne på, på et individuelt plan og skræddersyr de her programmer til dem. Så tommelfingerreglen vil, vil jo nok være at, at, at følge de her øh, programmer, du får udleveret, og, og, og så, øh, så, så giv den ild, ikke? Lad os hoppe til de øvrige kampe. Der var jo den her opdeling i, øh, i runden her med, at det var jo top 6-holdene, der nærmest mødte hinanden, og så var det bund 6, der mødte hinanden, og så var der jo lige den her kamp mellem AGF og Silkeborg. Den kan vi så starte med i fredagens jyske kamp mellem AGF og Silkeborg. Der var jo et hav af chancer, og nok også nogen, der skulle have resulteret i flere mål. Øhm, hvorfor blev der ikke scoret flere mål i den kamp, end der gjorde i, i de forhold til de to mål? Ja, det nemme er jo at sige, at der var gode målmænd og halvtønne afslutninger. Ja, altså, det, var, det var helt vildt. <laughs> ja, altså, der var jo nogle øh, sindssyge redninger, øh, både for Nikolaj Larsen og Jesper Hansen. Øhm, men måske også lidt øh, mangel på kvalitet i afslutninger. Og snakker vi mangel på kvalitet i afslutningsdelen, øh, så kan vi sætte et ligemadstegn ved AGF's øh, efterår. Fordi mm. det har været en kæmpe mangelvar. Altså 15 mål har de lavet i, i 17 kampe. Det er simpelthen for lidt. Og det er jo et eller andet sted ekstremt, at de ligger lige uden for top 6, når de har lavet 15 mål i 17 kampe. Men det betyder til gengæld også, at de har haft en meget god defensiv, for de har fået point nok til at kunne ligge og stadig kunne angribe top 6. Men jeg tror ikke, at der er nogen i AGF, der har været oppe at ringe over deres offensive udtryk, fordi det har været mangelfuldt. Men tror du, de når top 6? fordi det de sku... ligger jo, det... hvad ligger de nu her? De ligger 7 med 21 point. Ja. Silkeborg ligger 6, øh, ja. 6 med 25. Altså det skulle ikke undre mig. Det skulle ikke undre mig at de, øh, hvis, de, hvis de virkelig får lagt på og det lød det på øh, på David Nielsen i hans øh, interview at øh, han var fuldstændig afklaret med ja. at de har været for dårlige det her. Hvis de virkelig virkelig lægger på i, øh, i opstarten her, så tror jeg da godt at de kan øh, knippe sig med. Men jeg synes bare, at de hold, der ligger over dem, de har præsteret langt bedre, og kan de holde det her, nu tænker jeg også på Silkeborg, som har været vel vores alle sammen starling i det her efterår, kan de holde niveauet, og måske endda bygge en lille smule på, så henter de ikke Silkeborg. Hvad siger du til din gamle klub? Ja, det er det fantastiske, de har gang i derude, og det er jo lidt rigtigt, det begge siger, Jamen, kan det ene hold, og kan det andet hold? Kan Silkeborg bevare det niveau? og de det det? Ja, det? det tror jeg, de kan. Jeg, jeg synes, de har gang i noget godt. Så er der en anden snak om, at der nogen, der ryger derfra og, og, og så videre. Det tror jeg ikke nødvendigvis her i vinterpausen, øh, der er, der gør. Men jeg kan ikke se, hvorfor Silkeborg ikke skulle kunne øh, holde det niveau, øh, som de har. De har et solidt bundniveau. Deres topniveau, som, som kendt siger i efterkampen, er ikke nødvendigvis det højeste i Superligaen. De spiller altså bare en god gang fodbold. De har styr på defensiven. Øhm, og så er det jo hvad kan man sige, for at vinde David også, Jamen, jeg synes, at det er forfriskende, at vi har en træner her, som egentlig går ud og udløser ærligt, siger om prøver jeg her. Vi har simpelthen ikke nok kvalitet lige nu op foran. Vi, vi, vi, vi skaber ikke nok chancer, vi laver ikke nok mål. Det er det, de skal arbejde på. For jeg tror, kvaliteten er helt sikkert i truppen i AGF, men der er bare et eller andet, der ikke klikker lige nu. Kan de få bygget det på at lave de kasser, som der skal til? Jamen, så er det klart, så får de mange point. Men jeg tror bare ikke, de henter Silkeborg. Jeg, jeg, jeg kan ikke se Silkeborg gå i stå. Men hvorfor skifter han, hvorfor, hvorfor skifter han Patrick Mortens nu til sidst? Altså, det er vel, hvis målet skal komme fra nogen, så er vi snakket om, at det skal komme fra ham. Ja. Mm. Og de har ikke scoret særlig mange i forvejen. Nej. Hvorfor, når, når det er prime time til sidst, og det gælder, så, det, så sætter han Kominovski ind? Æm, jeg tænker, at det er, fordi han øh, ved godt, at øh, Silkeborg har bolden meget, og der måske ligger nogle omstillingsmuligheder, mm. hvor øh, Kominovski er hurtigere end øh, Patrick er. Øh, jeg ved heller ikke, om jeg... Jeg, jeg, jeg tror at måske, at han fortryder en lille smule, at han gjorde det, fordi Kominovski... Øh, han kan ikke tæmme en sofa. og <laughs> det har han ikke kun i det her efterår. Jamen det, jamen det, ja, altså det har han jo det, ikke. Det er nej, nej, det var først det ja. synes jeg heller ikke. Og, og, og Patrick Mortensen er jo øh, øh, front- og topangriberen for AGF, øh, og scorede i øvrigt øh, dybt ind i overtiden mm. for i weekend mod øh, FCK. Ja. Um, og var kommet en lille smule i gang, lad os sige det sådan, efter et, øh, et øh, lidt tyndt øh, efterår, for at sige det mildt. Jeg forstår det heller ikke helt, men altså, jeg tror, det var det, der var tanken bag, at der lå nogle omstillinger og ventede, som de bare ikke fik udnyttet. Nu er Silkeborg, de har så 25, efter, 25 point efter seks kampe, og selvom at de, de sidste tre kampe har spillet udgjort, og de sidste fem har spillet fire ud af de fem mm. udgjort. så er det da tilfredsstillende, at de ligger sekser. Det, det er det. Jeg tror, hvis du har sagt top 6 til, til Silkeborg, som oprykker indsæsonen, så, så er de købt den på den med, med det samme, ikke? Man kan sige, at nogle af de uregjorte, de har fået i de kampe, er der satte mig også at vinde, så øh, jeg synes, det viser noget, noget, noget klasse og, og noget stabilitet, at de får et point med øh, i den her pointskamp som et eller andet sted var mod AGF. Øh, masse unge drenge, de bliver, bliver ikke tjekkige at, og, og leverer vel et eller andet sted, det de også har håbet på øh, at få et point med fra, øh, fra AGF. Jeg synes også, de dominerer kampen i, i, i store del af kampen igen, så Ja, det er jo vores, vores Kjeld Dække, og det er jo min gamle hjerteklub. Så, så jeg, jeg, er meget, jeg er meget imponeret over, det det kendte han engang i der, derude. Lad os over til, til Viborg, for der var masser af drama med en del var og der var også et rødt kort, der Sønderjyske gæstede. Og selvom at Sønderjyske de var en, en mand i overtal i hele anden halvleg så formodede de altså ikke at score. Hvad skal der ske i Sønderjyske, Bæk? Fordi at de fyrede jo Michael Boris. Er det jo ja. blevet bedre efterfølgende? Nej, men de har jo heller ikke fået en træner kan vi sige. Mm. Så vi har ikke kunnet se et, et nyt udtryk. Altså det er Simon Poulsen, der har været vikar indtil videre, og øh, altså det har også været... Værsgo at tage den, Simon, øh, med en, en øh, grøn øh, træner, som øh, lige er blevet øh, færdig med sin A-uddannelse i øvrigt sammen med mig. Øh, øh, super, super dygtig ja. øh, fyr, og har en god fremtid i, i den her verden. Øh, men, men det her er jo... Det er ikke specielt gode betingelser at få, og så lige pludselig skulle vende skuden inden i vinter Men nu kommer der jo en, øh, en træner, og nu må vi se, hvem det er. Det, øh, der har været Sønderjyskets problem, øh, hvis AGF har haft svært ved at score, så må vi eddermame også Nej. sige, at Sønderjyske har haft svært ved det. De har lavet 11 mål, øh, og jeg kiggede lige lidt på, er der nogensinde nogen, der har lavet så lidt mål i, øh, i 17 kampe i Superligaen? Og ja, det er der. Jamen. Det gjorde Silkeborg i 14-15. Der lavede de 8 mål i 17 kampe. Og øvrigt, uh, Hvor mange point havde de der? Kan du huske det? Jeg tror, de havde fire. Efter 17 kampe? Ja, det altså var noget, der er fuldstændig rarligt. Okay. Øh, og sidste år lavede Horsens 10. Ellers er der ingen, der har lavet så, okay. så få mål, ja, som okay. sønderjyske. Øh, så, så det er jo deres kæmpe udfordring. Øh, og så er der en masse andre ting, som heller ikke har spillet for Sønderjyske. En træner, som, som ikke lykkes og glænder at ud inden sæsonen og nye ejere og så mm. Det har været et kaos i Sønderjyske, som ellers for mig at se altid har været en ret stabil og sund klub. Så er lige pludselig kommet en masse kaos ind, og det er det, de ikke kunne håndtere. Og det har også udmyndtet sig i spillet på banen, fordi det har kunne øh, hjælpe med ikke været ret godt, det de har leveret. Men din er en mand i overtal i så lang tid, men det er måske ikke engang en fordel for den. Det, kan, det er ikke nødvendigvis for en klub som Sønderjyske, tror jeg øh, Man kan sige, det store problem i den kamp, som jeg ser det Det er jo kvaliteten i afslutningerne øh, Simonsen har også en, en, en 100, altså de har mange 100% chancer og man kan sige, de, Det er måske meget godt øh, spejlbillede af, hvordan deres sæson egentlig er de, de kan simpelthen ikke score på de chancer, de får øh, En mand i overtal så lang tid, det er klart, så skulle de have haft, øh, haft alle tre point det paradoksale her er jo egentlig lidt så stadigvæk, at de er så altså kun seks point op, som jeg ser det, mm. til et sløjt kørende øh, FCN-hold, som jeg tror bliver meget bedre over pausen nu her. Men seks point med, med, med et ungt mandskab, det, det har jeg også snakket om, eller vi har også snakket om nogle gange før. Alt kan stadig ske, bolden stadig og så osv. Jeg, jeg, jeg tror bare desværre, der er for meget uro nede i Sønderjyske til, at de normen. dem. Men prøv at høre, de får foræret en, en kamp nærmest. Mm. Det er at være en mand i overtal. De får en... Øh halstvivlsom kendelse ved målet, altså der skal kunne tegne streger, mm. jeg ved, ja, ikke, jeg havde for at finde vildt. ud af, om der var offside ja, eller ej, i altså en, en dårlig det. kameravinkel osv., ja. øh, den går også Sønderjyskes vej. Ja. Øh, hvorfor er det, at de ikke kan slutte med en sejr, og ligge fire point efter? Altså fordi seks point, og en, øh, en dårligere målscore, det er rimelig langt at kigge op, synes jeg, stadig, når man er ved en vinterpause. Øh, en jeg ved godt, der kan ske en masse ting, men fire point, det, det, det dufter lidt bedre I på helt... en eller anden måde, og nu får de foræret øh, at, at spille i overtal i, i lang tid, men, men øh, som Svensson siger, deres afslutninger var jo øh, jammerlige, og øh, øh, faktisk havde Viborg nærmest lige så store chancer, og havde ret meget styr på kampen i min verden, mm. selvom der er blevet givet øh, lidt øh, her og der, øh, men de formår simpelthen ikke at ligge tryg, og øh, det ser ud som om, der er blevet fokuseret for meget på det defensive, og så er der gået noget af det offensive, som simpelthen er gået lidt i glemmebogen, fordi øh, det ligner ikke, at der er de der velkendte mønstre, og, og så videre, og spille chancen større, og så videre. De bliver lidt febrilske, når de kommer derop, og så bliver afslutningerne til højre og til venstre. Ja, det er udmød, på hvad, der var jo, Vi nævner jo mm. det her røde kort her, som... Ja, hvad siger I til det? Pff. Altså, hvordan kan det tage, I min optik, så burde den situation ikke tage så lang tid, for der er vel rødt kort Ja, er det ikke, er det ikke noget med, at de skal finde ud af, hvor langt den anden forsvarsspiller er fra situationen, tænker jeg. Om han kan nå ind, så han ikke bliver sidste mand, øh, Lars Kramer. Jeg tror, det er noget at det, yeah. de går ind og bedømmer på. Men det er torske dumt lavet af Lars Kramer, for det ødelægger jo også lidt Viborgs kamp. Viborg hmm. som egentlig, yeah. altså et eller andet sted, en man i over, hvis, hvis, Viborg, hvis de havde været lige på banen, så havde den her kamp jo, fordi vi kører jo Sønøske ned her, så havde det jo vel ligget lidt mere til Viborg, eller hvad? Fordi at vi har jo før sagt det der med, at de, de har jo også brændt en, en del chancer i sæsonen. Ja, jamen, det er svært at sige jo, men, men, men umiddelbart, så det er det jo klart, at rødt kort, det ændrer altid kampens dynamik, og, og jeg tror bare lige nøjagtigt, for Sønderjyske hjælp det ikke dem, at de lige pludselig skulle have kuglen cool meget skab kampen. Jeg tror, at de har det bedst, Sønderjysk. Det er jo også lidt deres DNA at, at, at have en god base og så måske leve på lidt, lidt omstillinger og dødebold, som har det i hvert fald været før i tiden. Øh, nu skal de lige pludselig skabe kampen, og, og det har de ikke været vant til hele sæsonen. Jamen, så det er klart, at de skal lige pludselig prøve noget, øh, som, som de måske ikke har, har prøvet hele sæsonen. Øh, så, så, så det er selvfølgelig svært at spå, om hvis, hvis, hvis det havde været 11 mod 11, hvordan, hvordan, hvordan billedet så havde været, men, øh, men, men jeg synes, det, det røde kort, det er klart i, i min bog, og, og jeg, jeg kunne egentlig ikke forstå, at det skulle gå så lang tid med at, øh, med at ud og kigge den igennem, og jeg ved fandme ikke hvad. Altså, det, det, det var en opnaks, en chance, Og så vidt, øh, selvom jeg ikke er dommerkort, så vidt jeg ved, jamen, så, så er det rødt kort. Ikke? Lad os prøve at høre videre til øh, en, den sidste kamp, der var i runden, i forhold til, at der også er en mandagskamp. Nemlig OB som endelig Vand. så hvis man skal være lidt fræk, så øh, hvis de ikke kunne vinde på hjemmebane over et hold, der ikke har vundet i 11 kampe i Superligaen, så skulle man da også stille spørgsmålstegn over, hvornår de så kunne gøre det. Men øh, OB, de, øh, de vinder 2-0 over Nordsjælland, og det bringer jo OB på seks point fra en top 6 big man. Mm. Et OB-mandskab, som vi ikke rigtig har kunnet blive kloge på, ja. er pludselig, altså det er jo ikke langt fra en, øh, en top-6. Hvordan ser du deres øh, muligheder for at nå den? Ej, den ser jeg stadig ikke, det må jeg sige. Mm. Også fordi, øh, som du selv siger, jeg kan ikke blive klog plog, øh, på dem. Godt nok øh, er der seks point op, men de skal altså lige overhale tre hold også, som skal gå kold. Altså tre hold, der både øh, går øh, mere kold, end, end OB gør, og et, et, øh, et Silkeborg hold, som har et, et solidt forspring, som ligger på, øh, på Sjælepladsen. Det tror jeg simpelthen ikke på, øh, men, men det var en vigtig, vigtig sejr. For OB i går Også fordi de, de lå nærmest side om side De her to hold Jeg synes jo stadig ikke at det er et OB hold Som er helt vildt overbevisende på deres hjemmebane Altså Nordsjælland har Bolden mere end OB har Det har de i øvrigt ofte Norseland når de spiller Men havde også nogle chancer Norseland, hvor jeg godt synes de kunne have Fået noget ud af det Men symptomatisk nok så er Nordsjælland I en periode hvor det bare ikke spiller. Altså, bare bare mm. være ærlig, de har ikke øh, vundet i 11 kampe i streg. Mm. Det er 23. august, det er de vandt en kamp sidst. Altså, og der var de under roll, jo. Ja. Fra, at de havde vundet... Ja, de har ja. vundet fire ud af seks, ja. og spillede en ugergjort. Altså, der lå de jo toppen. Ja. Øh, så... Det er nok meget godt, at de lige kommer hjem og kigger sig selv i spejlet, og så kommer øh, tilbage efter ferien i Nordsjælland, fordi det her det kunne være fortsat i lang tid i min verden. Altså, 11 kampe er lang tid for mig, men jeg kunne ikke rigtig se, at de kunne komme ud af den. Altså, de lå i den her øh, forfærdelige, øh, lad os bare sige momentum, det hedder det vel også, når man er i en dårlig periode. Gør det ikke? det det? Det, det, det jeg ikke. Nej, det skal nok slås op. <laughs> men ved hvad jeg, jeg mener? Øh, jeg kunne bare ikke rigtig se dem komme ud af det her. Øh, altså, de glæder sig til i Det tror jeg, de gør. Det tror jeg, de gør. Altså, finder falder, eller, den falder meget belejligt for, at de... Fordi, tror du, de kan komme igen på den anden side? Så? Mm, det er ikke uh, helt overbevist om. Det kommer også an på, om nogle af de her egyptiske uh, millioner bliver brugt, fordi jeg synes, der mangler noget kræderi på det her Nordsjælland. Vi har altid siddet og, uh, og holdt en lille smule med dem, fordi mm. der har været de her fede spillere at kigge på, men, men som vi også har sagt masser af gange i programmerne her, så synes, så synes jeg ikke, der er den her øh, x faktor spiller lige nu. Mm. Altså øh, specielt øh, øh, målmanden har jo x faktor men, mm. men det er måske sådan lidt, lidt mere øh, funny business, fordi han har jo nogle sindssyge redninger, men han har også nogle sindssyge udfald. Øh, så jeg tror, der skal ske noget på målmandsposten, det siger Flemming i hvert fald, at det, det kunne de godt tænke sig. Og så har, øh, har de ikke nogen øh, målscore, Altså deres, deres eneste nier, det er Koulibaly. Han har lavet nul mål i år. Og jeg ved godt, at det er en ny ung dreng på, på 18 år osv. Men nul mål har han lavet, Koulibaly, ja, er som er deres mål. rigtige nier. Uh, og deres topscorer, det er Simon Adinkra med fem mål. Ja, og var lige for at tage, OB, de ligger jo ude med, de ligger ude med FCK hjemme. Uh, sorry, i parken, når, når sæsonen starter op igen 20. februar. Og så er Midtjylland ude. Fure. Og Nordsjælland, de, skal, de møder Brøndby, Randers, AGF, Sønderjysk, FCK... Så det vil sige, at det er et af de hold, hvor de er nede i bunden. AGF er jo, ud over AGF, så de andre tre, det er jo tophold. Mm. Så de har også en rimelig svært... Ja, altså både Sønderjyske og Nordsjælland har en rigtig, rigtig ja. svær øh, periode op til, at det, ligagen bliver splittet. Så hvad siger vi, Svendsen? Skal de... Altså, det vil jo være... Jamen, for hele det her Nordsjælland-projekt og alt det, de har gang i, når der kun er seks point ned, tror du, de kommer i en må jeg heller hellere holde det statement, jeg sagde tidligere. Altså, jeg, jeg kan godt se det ske, men jeg tror ikke, det sker. Øh, altså igen, øh, lidt, lidt kedeligt svarer. Det bolden er bolden og rundt, og du ved, alt kan ske i fodbold, men jeg tror ikke, at de kommer i far. Øh, det håber jeg heller ikke. Jeg kan godt lide Nordsjælland. Jeg synes, det klæder Superligaen. Så det er fedt, vi har den her øh, klub, som tør at bruge unge spillere, som, som har den røde tråd igennem systemet osv. osv. Så, så jeg håber det ikke, og jeg tror det faktisk heller ikke. Jeg, jeg tror simpelthen, det, der er gangen i, i nede i Sønderjyske, det er det, det, det er for problematisk, der er for, der er for meget ballade, både på de indre linjer og, og, og, og hvad fanden man ellers hører. Så, øhm, så jeg tror, det er deres held, at, øhm, at der er nogle klubber, som som, som at sløje dem. Og så har vi ikke engang om Vejle, som i øvrigt præcis. faktisk godt kan overhælde Sønderjysk, hvis, ja, hvis de vinder i... Men det er der jo ja. ingen, der tror. Ja. <laughs> tror du, de gør det? Nej, det tror jeg ikke. Det, men masser af, de har jo muligheden <laughs> de har det, ja. for at, at, at, at lave et hul på fem point. Mm. Øh, og så er lige pludselig to under Nordsjælland, som måske puster dem en lille smule i nakken. Så igen, som svensson siger, alt kan ske. Ikke? Men der er ikke noget, der indikerer, at Vejle slår Midtjylland. Men igen, der, øh, ja, ja, vi har da først set større over. Altså, det, det. det kunne være godt for både, øh, altså, hvad kan man sige bund og top, at, øh, at Vejle de hæv, hæv tre, tre pinden, og, og altså, så bliver, bliver, det, bliver det tæt i toppen igen, og, og bunden bliver lige pludselig også sjov. Så, øh, så lad os krydse fingre for, det sker. Så er vi nået til afslutningen på den her udsendelse, og øhm, egentlig så har jeg jo sådan, sidste gang laget op til, at vi skulle finde ud af, hvem der har lavet det tammeste svar, og så give bødkassen sådan live i udsendelsen, men... Øhm vi kører over til at gøre det, nu skal, du skal lige ind i Jamen, det. Der er også mange gode svar i dag, så ja, ender, den er svær, du kan ikke finde huller i østen i dag, du, du, du kan godt glemme det. Du fik den sidste gang, jo. Jamen, Det er DSB, I kan give den der. Ja, den, øh, nå, det er ikke, det er ikke DSB, Jamen, der styrer ikke, metroen. Der, er, der satte <laughs> en anden, der har reddet håndtaget dernede. Kæft, der kommer nogle undskyldninger. <laughs> øh, så vi spytter lige i, i forhold til MobilePay-boksen, der skal vi lige spytte en tier. Øh, og ja. der sagde du, det var ret oplag, sagde du nu her. Ja, ja, det, det synes jeg også, den er. Altså, og det er jo Grabater, som vi har øh, vendt i det her program indtil videre. Men altså det, han øh, laver dernede med at sparke bolden ud i, i mængden af OB-fans, fordi han bliver provokeret. Fordi øh, selvfølgelig bliver han provokeret, ellers gør han det jo overhovedet ikke. Øh, man, man bliver bare nødt til, som professionel fodboldspiller, øh, altid og, øh, som vi siger, expect the unexpected, når man mm. går ind på en fodboldbane. Øh, og det ser ikke ud som om, han måske helt er mentalt klar til alle de her øh, øh, omgivelser. Øh, fordi sådan noget sker, og jeg synes, det er langt over grænsen, at det sker fra, fra tilskuerne. Men vi ved det jo. Vi ved jo, så sådan noget kan ske. Og når stemningen er op og, kører, og så osv., og der kommer øl ind, og det er jo ikke uvandt. Men man skal holde hovedet koldt som fodboldspiller, og man skal kunne kapere meget. Det synes jeg bare ikke, Rabada gjorde den her situation. Ligegyldigt, hvad der er sket nærmest. Men nu for ikke at rode så meget rundt i det. Du må også have lagt nogle penge i den bødekasse. Nu tænker jeg, fordi temperament var også... Øh, nu peger jeg på dig, Svendt, til ja, lytterne der. derude. Fordi det der, det er en dum en, mm. og han burde også ligge i, i bødekassen for den. Øh, men bare lige sådan, vi alle sammen har lavet nogle dumme ting og spyttet i en bødekasse. Så hvad er den sløjeste bøde, du har... Vi har vendt vores i nogle af de tidlige afsnit også, og vi også har også fået ørnskovs. Mm. Øh, hvis du sådan... Kan du huske nogle af de sløjeste bøder du har givet? Jeg har fået vanvittige bøder jo. Jeg har i hvert fald været topscorer i stort set alle klubber, jeg har været i i forhold til bødekasse. Det er ikke noget, jeg er stolt af, men jeg er sat mig for godt ord, der fik jeg bøde, Men de fleste af dem, det har været sådan noget, hvor man øh, så over mig. Eller hvad, <laughs> hvad, hvad, hvad fanden der lige måtte være, så øh, skulle jeg stå i skoleret der dagen efter. Men, øh, du har givet bordet ind på Kings Hat? Nej, jeg har givet mange bord. Jeg har givet, jeg givet <laughs> rigtig mange bord. Jeg havde et tung, da, tungt dankort dengang. Kæft, jeg tror, Truls den dengang det skal sige, Jeg var jo til prøvetræning i Silkeborg. år i 2010 hvor Svensson var der jo så jeg var med over på de baner der jeg blev kastet i igen. Jeg. jeg sad jo i bilen med trullet på vej hjem, kørte jo fra uden til til der er der kørte jo fra Odense lang, til ja, der der fra uden til Silkeborg kørte vi om morgenen jo jeg havde lige været skadet i et halvt år kom over på 10 gange 1000. kom bare over på 10 gange 1000 nu jeg løb bare ned med træmudmanden bages jo <laughs> Om hvad der er helt vildt ved de løb der, det er jo, at man, når man ligger deroppe, vi skulle løbe de der 3 km, og man banker rundt på, jeg tror det er 12,5 ture, man skulle, man skulle rundt på på Atletikstadion. Der, altså, der var jeg jo i samme situation, når jeg kom løbende på, på runde 11 og man halser bare, man løber bare lungerne ud, så lige pludselig kom Thomas Hansen først overhælder der med en omgang, som de kalder kibkater. Ja, ja, kibkater. Ja. Lige efter kommer Troels Bæk, altså vores træner overhælder der med en omgang. Der kigger man altså lidt rundt, hvad fanden er det, der og foregår? Bare det var bare, altså de var så vildt. Maschine, jo. Jeg løb altså. bare os med Simon Skov. Ja. ja. Og Falkenberg, ja. Falconberg. Skud ud til dig, Simon, og Falkenberg. Jeg, jeg, jeg, jeg, kan kan ikke være den eneste der lige er dårlig her, så jeg river lige med jer. Er altid træk folk med i faldet. Må jeg ikke slutte på en, øh, en god historie, fordi jeg havde jo, der var en masse detaljer. <laughs> ja. øh, og øh, vi roser dommeren. Jeg synes, der faktisk var en meget sjov detalje i øh, Italien i den her øh, uge. Ja. Og det var, at øh, storkampen mellem øh, Juventus og Atalanta. Øh, hvilken spiller i den kamp havde flest pasninger af alle? Og det er en af kiverne. det er en af kiverne. Hvad sagde du? Juve mod Juve mod at Atalanta. At Atalanta. Oh, men der var en dansker med jo, så, yeah. så, så hvis det skulle være en dansker, så vil jeg sige Mæle jo. Det er rigtigt. Er der uh. ikke det? det er da meget fedt. Ja. Altså, I en kæmpe kamp ja. øh, i Juve på udbanen. der er det simpelthen danske Yorkie Male på vingbacken, Der har flest pasninger <laughs> af alle i kampen. Det er vildt nok. Hvor mange havde han? Det ved jeg ikke. Man får men den, meget, han, man får den og, meget derude. Nej, ja, men det bare apropos det, du sagde med vinkbaks. Ja. Han er jo lige præcis den, der er udnyttet. At ja. han, har, ja. han har jo gjort sådan, at øh, min søn for eksempel måske gerne vil være vingback. Mm. Yeah. Altså det er jo fedt. Om oh, han er har sæt modstykke, altså han er ægte til ja. til mæle for helvede var han god, mand. Ah, ja, det er sejt. Det er, det, en gang var det engang engang var det den sidste position ind bænken. Ja, ja, det var bakke. Det var alle dem som som havde spand og og hele lortet man smed der ned, ja. ikke? Altså nu der der skal du sgu sæt med kugle, alt med kugle, og du skal kunne løbe og hoppe højt og det er det. Det er en fed, ja. en fed position. Ja. og Spil og udvikler sig, ikke? Altså det, det, fed det. lille detalje, og ja. de vandt jo faktisk også den... De vandt også, ja. Det, jeg. Var du vandt Zapata. Zapata. Jeg elsker at udtale navnet. Ja. Men øh, det var alt, hvad vi nåede for den her udsendelse. Det var din debut... Klar okay? Og hvilken en var det klar, ja. det da, rigtig godt. Du, det tegner dog også er Nej, så altså, der er Stjernestøv på himlen, du. <laughs> ja, Tænder okay, og du skal jo ind og der er jo Robinson finale i dag og alt muligt, så øhm, så jeg billede om to timer. Du du er på Kings House. Kings <laughs> Hat. Nej, <laughs> nu stopper du, du foran eller så sindssygt. får du bøden. Ja. ja, Kings Hat, men øh, fedt. fit det øh, hvad hedder sådan noget øh, tyder godt til den øh, fredags podcast du har. Så tak til jer to. Selv tak. For nølse Vi er tilbage igen på øh, næste mandag til alle jer der har lyttet med, så hører vi ved igen.